11. fejezet Jack Renault. Nem tudom, hogy mi lett volna a jelenet folytatása, mert ebben a percben hevesen kicsapótott az ajtó, és egy magas fiatalember valósággal beruhant a szobába. Egy pillanatra az a kísérteties érzésem volt, mint a halott kelt volna életre. Később észrevettem, hogy ez a fekete fej még nem deres, és hogy még egészen fiatalember toppant be közénk. Ügyet sem vetve a jelenlévőkre, odarohant Madame Renaulthoz. Anyám, kiáltotta. Jack, Sikoltott Madame Renaud és karjaiba zárta. Egyetlenem, hogy kerülsz ide? Hisz két nappal ezelőtt kellett volna Sherburbor elutaznod az anzorával. Azután, mint a hirtelen eszébe jutott volna, hogy mi is jelen vagyunk, komolyan felénk fordult. A fiam, uraim. Úgy, igen? mondta Monsieur oté viszonozza a fiatalember meghajlását. Tehát ön nem utazott el az anzorával? Nem, uram. Az anzorát üzemzavar miatt 24 órára visszatartották. Tegnap helyett ma éjjel kellett volna hajóra szállnom, de véletlenül megvettem az esti lapot, és ott olvastam a rettenetes csapást, ami bennünket ért. A hangjait elcsuklott, és könnyekben tört ki. Szegény apám, szegény, szegény apám. Madame Renée úgy bemúlt fiára, mint ha álmodna, és megismételte. Hát nem utaztál el? Azután valami végtelenül fáradt mozdulattal visszaroskadt, és félig magában suttogta. Végre is, azután, ami történt, most már mindegy. Üljön le, monsieur Renault, szólt O.T. a székre mutatva. Igazán, melyi részvétet érzek ön iránt, rettenetes csapás lehetett, hogy ilyen körülmények között érdesült a szerencsétlenségről. De még mindig jobb, hogy nem utazott el. Remélem, hogy majd tud nekünk olyan felvilágosításokat adni, amelyek tisztázzák ezt a rejtét. Rendelkezésére állok, uram, kérdezzen. Azzal kezdem, hogy értesülésem szerint ön az édesatja kívánságára utazott el? Teljesen így van, uram. Sürgönyt kaptam, hogy azonnal induljak útnak Buenos Airesbe, onnan az Andokonák, Valparaisóba és tovább Santiagoba. Na és mi volt a célja ennek az útnak? Erről sejtelmem sincs. Hogyhogy? -hogy? Amint mondtam. Egyébként itt a sürgöny. A bíró átvette és hangosan felolvasta a táviratot, amely így szólt. Menj azonnal Sherburba, szállj az Anzorára, amely ma éjjel indul Buenos Airesbe. Végső cél Santiago. További utasításokat vár meg Buenos aires -ben. Hibát ne csinálj, az ügy nagyon fontos Renault. Na és őzetes levelezés nem volt ebben az ügyben Jack Renault tagadólag rázta a fejét. Ez az egész, amit utazásom ügyében tudok legfeljebb még az, hogy tudtam apámról, hogy sokáig Dél-Amerikában, ahol különböző üzleti érdekeltségei vannak még ma is, az azonban sohasem mondta, hogy szándékában volna engem kiküldeni oda. Természetesen, Monsieur Renaud, ön is sokáig volt Dél-Amerikában? Gyerekkoromban igen, de később Angliában nevelkedtem, a nyári színidőmek legnagyobb részt vidéken töltöttem, úgyhogy kevesebbet tudok Dél-Amerikáról, mint gondolná. Amikor a háború kitört, mindössze 17 éves voltam. Ugyebár az angol repülőknél szolgált? Igen. Ott bolintott és folytatta ki, a kihallgatást maga megszokott módszere szerint. Ennek során Jack Renaud határozottan kijelentette, hogy elhunyt atya szantiágói vagy egyéb dél-amerikai ellenségeiről nem tud. Azt sem vette észre, hogy atya az utóbbi időben megváltozott volna, és soha sem hallotta semmiféle titokról beszélni. Egyszerűen azt hitte, hogy üzletügyben küldték ki Dél-Amerikába. Monsieur O.T. egy percig szünetet tartott, amit Zsiro arra használt fel, hogy közbeszóljon. Kérem, bíró úr, szeretnék valamit kérdezni a magam nyomozása érdekében. Tessék, ha úgy tetszik, mondta a bíró Zsiró közelebb húzta székét az asztalhoz. Jó viszonyban volt ön az édesatjával, monsieur Renaud? Természetesen. Felette kísér idegen a fiú. Ez határozottan állítja? Úgy értem, hogy kisebb nézeteltérések sem voltak önök között? Jack rántott egyet a vállán és kitérően felelt. Elvégre mindenkinek lehet néha más véleménye. Természetesen. De mégis. Mondjuk hogyha valaki azt állítaná, hogy önnek Párizsi elutazása estén heves jelente volt édesatyával, az igazat mondaná? Csodáltam Zsiró leleményességét. Úgy látszik, az a bizonyos, én mindent tudok, mégsem volt üres szóbeszéd. beszéd láthatóan zavarva jött a kérdésre. Igen, igen, mondta habozva, csak ugyan volt nézeteltérésünk. Úgy, hát nézeteltérés, csapott le rá Zsiró. Szóval ezért mondta atyának azt, hogy ha meghaltál, akkor azt tehetek, amit akarok? Lehet, hogy mondtam, nem tudom, ebekte Jack. És erre válaszol, az önatya azt mondta. Igen, de még nem haltam meg. Amiről azt válaszolta, hogy elég baj az nekem. A fiú nem felelt, idegesen játszadozott az asztalon heverő apróságokkal. Kérem feleljen, monsieur Renaud, szólt rá a bíró élesen. Ebben a pillanatban a fiú dühösen felkiáltott, és földhöz a kezében tartott súlyos papírvágókést. Bánom is én. Nos, ha éppen tudni akarja, hát igenis veszekedtem az apámmal. Dühös voltam, és valóban mindezt mondtam. Noha már nem mindenre emlékszem, ami a számon. Olyan dűfogott el, hogy talán még ölni is tudtam volna abban a percben. Tessék, most tehet velem, amit akar. Kipirult alccal, és kihívó tekintettel dőlt hátra a székben. Zsírom mosolygott, hátráptolta a székét, és így szólt. Mindössze csak ezt akartam tudni, úgy látom szívesen veszi, ha möszi jóté kérdezi tovább. Rendben van, mondta M. Jóté, És miért szívódtak, ha szabad tudnom? Ezt nem vagyok hajlandó megmondani. M. jóté kihúzta magát. mössz a törvényen nem lehet játszani. Menny törögte. Mi volt a oka? A fiatal Renaud azonban nem felelt. Fíjus arca sötét és gonterhált maradt. De megszólalt egy másik hang, Herkül poárról nyugodt hangja. Én tudnék felvilágosítást adni, ha úgy tetszik. Maga tudna? Úgy van. A veszekedés oka Márt Dobroly kisasszony volt. Renó felugrott és óra meresztette a szemét. A bíró előrehajolt. Igaz ez? Jack Renó lehajtotta a fejét. Igaz, valóta be végre. Szeretem Dobroly kisasszonyt és feleségül akarom venni. Amikor azt megmondtam atyámnak, rettenetesen megharagudott. Természetesen nem tudtam nyugodtan végig hallgatni, hogy sértegeti azt a lányt, akit szeretek, és én is dübejöttem. Monsieur O.T. Madame Renóra tekintett. És önasszonyom tudott erről a szerelemről? kérdezte. Rettegtem tőle, feleltem Madame Renaud egyszerűen. Anyám, kiáltott fel a fiú, hát még te is. Marth éppen olyan jó, mint amilyen szép, hibajotok ma hát vele. Nekem semmi kifogásom sincs dobrő kisasszony ellen, bár jobb szeretném, ha angol lányt vennél feleségül. De ha már Franciát, akkor olyat, akinek az anyja ellen sem lehet kifogást emelni. Annyira kirít hangjából a gyűlölet a lány anyja iránt, hogy teljesen érthető volt az elkeseredése, amikor megtudta, hogy fia saját riválisának a lányába szeretett bele. Madame Renée a bíróhoz fordulva folytatta. Lehet, hogy beszélnem kellett volna férjemel erről a dologról, de abban bíztam, hogy csak gyerekes földről van szó, ami hamar elmúlik, ha nem tulajdonítunk fontosságot a dolognak. Most már szemrehányást teszek magamnak, hogy elhallgattam a dolgot, de az uram, mint említette, az utóbbi időben a nyugtalanságtól és félelemtől olyan zavart állapotban volt, annyira más volt, mint lenni szokott, hogy igyekeztem megkímélni mindentől, ami növelhette volna ideges lelki állapotát. Monsieur J.T. intott és most Jackhez fordult. Amikor megmondta atyának más dobrőjre vonatkozó terveit, nagyon meg volt lepve az édesapja? Mint ha csak fejbe ütötték volna, pakadt ki Jack. Kijelentette, hogy ilyesmire még csak gondolnom sem szabad, és sohasem egyezne bele ebbe a házasságba. Bosszankodva kérdeztem, hogy tulajdonképpen mi kifogása van már Moezzel Dobroj ellen. Erre nem tudott kielégítő választ adni, de sértő hangon beszélt arról a titozatosságról, ami az anyját és a lányt körülveszi. Azt feleltem, hogy én elvégre is mászt veszem el feleségül, és nem a szüleit, de apám valósággal lesújtott határozott visszautasításával, és halani sem akarta a dologról. Azt követelt, hogy azonnal hagyjam abba az egész dolgot. Igazságtalansága és gőgje megvadított, annál is inkább, mert ő maga valósággal megerőltette magát kedveskedésekben, dobrőjékel szemben, és még nem régiben is az volt a kívánsága, hogy minél gyakrabban hívjuk meg őket a házhoz. Elveszettem a fejemet, és komolyan veszekedtünk. Atyám emlékeztetett, hogy teljesen tőle függök, és lehet, hogy erre feleltem azt, hogy... már halva látnám. Poirot gyorsan félbeszekította Jacket ezzel a kérdéssel. Ismert ön az atya végrendeletét? Igen, tudtam, hogy fele vagyonát rám hagyja, a másik vajt pedig anyámnak haszonélvezetül, azzal a megszorítással, hogy az ő halála után az is rám száll, felelte a fiú. Folytassa csak, kérem, mondta a bíró. Ezután rettentő haraggal kiabáltunk egymásra, amíg hirtelen rá nem jöttem, hogy lekésem a Párizsi vonatot. A fejem még fortadútól, de rohannom kellett a vonathoz. Amikor már messze voltam a háztól, kicsim megnyugodtam. Írtam másnak, megírtam, hogy mi történt, és a válasza megnyugtatott. Biztatott, hogy csak ki kell tartanunk, és minden ellenkezés meg fog törni. Próbára kell tenni szerelmünket, és a szüleim látni fogják, hogy ez nem a féle hirtelen feldobant láng az én részemről, akkor bizonyosan megadják majd magukat. Természetesen nem mondtam meg neki, hogy atyámnak mi a fő kifogása a házasságunk ellen, azonban hamar átláttam, hogy erőszakkal sem érekel semmit. Atyám egyébként néhány nagyon kedves levelet írt nekem Párizsba. Ezekben már említés sem tette veszekedésünkről vagy annak okáról és én ugyanilyen kedvesen válaszoltam neki. Meg tudnám mutatni azokat a leveleket? kereszte Zsiró. Nem őriztem meg őket? Feledzsek. Nem baj, mondta a detektív. Rönor ránézett egy percre, de a bíró folytatta kérdéseit. Beszéljünk valami másról. Hallotta már azt a nevet, hogy düvin düvin ismételte Csak elgondolkozva. Duvin. Előre Előrehajolt és lassan fölemelte a földről a papírvágót, amit az előbb ledobott az asztalról. Amikor felemelte a fejét, tekintett a találkozó zsiró élénken figyelő szemeivel. Dűvin, ismerelte harmadszor is. Nem, nem emlékszem. Legyen szíves, olvassa el ezt a levelet, és mondja meg, van esélytelme arról, ki az a személy, aki atyához intézte ezt a levelet. Jack Renaud átvette a levelet, elolvasta és elpirult. Az atyámnak írták, kérdezte, és megrendülés és megatlankodás volt érezhető a hangjában. Igen, a kabátja zsebében találtuk. Talán. Abozott Jack és hirtelen az anyja felé pillantott. A bíró megértette. A vagy úgy, szóval nem tud felvilágosítást adni az írójáról. Sajtelmem sincs róla, hogy ki lehet, jelentette ki Jack. jóté J.T. felsóhajtott. Nagyon titozatos ügy, csóválta a fejét idegesen. Talán egyelőre ki is kapcsolhatnánk ezt a levelet. Mit gondol Mösszi író? Úgy látszik, nem sokra megyünk ezen a nyomon. Persze, hogy nem. Helyesett a detektív némi nyomatékkal. Pedig, szólt a bíró, az elején olyan egyszerű ügynek ígérkezett. Tekintet a találkozott Madame Renaudéval, mire zavarba jött és elpirult. Igen, igen. Köhögött, miközben a papírok közt keresgélt. Nézzük csak, hol is tartottunk. Persze a fegyver. Félek, hogy ezzel fájdalmat okozok önnek, Monsieur Renaud. Letelentes és szomorú dolog. Úgy hallottam, hogy önanyándékozta édesanyjának a... a gyilkos fegyvert. Jack Renault előre arca, amely a levél olvasása közben kipirult, most halálosan elfehéredett. Azt akarja mondani, hogy atyámat egy repülő alkatrészből készült papírvágóval ölték meg, de hiszen ez lehetetlen, ilyen kis játékholmival. Bizony, Monsieur Renault, sajnos így van, nagyon is megfelelő eszköz, éles és könnyen kezelhető, felelte a bíró. Hol van? Láthatnám, vagy még talán mindig a testben van? kérdezte Jack Rekedten. Nem, kivettük belőle. Szeretnél látni, hogy bizonyos legyen benne? Nem ártana, bár nem Renaud már felismerte. Mégis, Monsieur megkérhetném, hogy behozza. Természetesen azonnal hozom. Feltekészségesen a rendőr biztos. Nem volna jobb, ha Monsieur Renaudt kivezetnénk a fészerbe? Proponálta Zsiró csendesen. Valószínűleg szeretnél látni az atyát, igaz? A fiú összerászkodott és nem etintett, mire a bíró, aki ahol csak lehetett, ellenkezett zsíróval, így felelt. Nem, most nem. Mr. Bexleyen szíves és hozza be a tört. A rendőr biztos kísértett a szobából. szonor oda és kezet fogott vele. Poirot felkelt és helyreigazított két gyertyatartót, amelyekről éleszeme azonnal észrevett, hogy kicsit fertén állnak. A bíró még egyszer elolvasta a rejtelmes szerelmes levelet, mert kétségbeeshatan ragaszkodott első feltevéséhez, hogy féltékenységből elkövetett gyilkosság történt. De akkor hirtelen felrántották a ajtót és a rendőr biztos berontott. Bíró úr, bíró úr! Kiabált hasányan. Nos, mi az? A tör, a tör eltűnt. Mit beszél? Eltűnt. Igen, nyomtalanul. Az üvegtár, amiben beletettük. Üres. Hogyan? Kiáltottam köze megdöbbenve. Ez lehetetlen, hiszen reggel még láttam. A szó hirtelen torkomonakat, de a jelenlevők figyelme már rám terelődött. Hogy mondja? kéltotta a biztos. Ma reggel? Igen, ma reggel még láttam, mondtam halkan, hogy egészen pontos legyek körülbelül másfél órával ezelőtt. Szóval ön a fészerben volt, és kitől kapta meg a kulcsot? Elkértem a rendőrtől. Elkérte, és bement. De minek? Haboztam, de végre is átláttam, hogy az egyetlen dolog, amit tehetek, tiszta vizet kell öntenem a pohárba. Monsieur Jóté, kezdtem. Súlyos hibát követtem el, amiért bocsánatot kell kérnem. Folytassa, uram. A dolog úgy történt, mondtam, miközben legjobban szerettem volna elsüllyedni, hogy találkoztam egy fiatal hölgy ismerősömmel, aki nagyon szeretett volna mindent látni, amit csak lehet, és én. Szóval elkértem a kulcsot, és megmutattam neki a halottat. De kérem, kiáltott a bíró méltatlankodva, örendkívül súlyos hibát követett el Hastings kapitány, egész eljárás a törvényellenes. találom, hogyan engedhetett meg magának ilyen őrültséget. Semmit sem mondhat nekem, uram, feleltem leforrázva, ami elég szigorú volna a hibámhoz képest. Ön hívta ide azt a hölgyet? Nem, uram, egész véletlenül találkoztam vele. Angol hölgy az illető, aki Merlinville-ben nyaral, de erről nem tudtam, csak amikor véletlenül találkoztam vele. Hát jól van, jól van, mondta kisé békülékenyebben a bíró. A dolog ugyan határozottan szabálytalan volt, de hát az a hölgy bizonyosan szép és fiatal. És mit meg nem tesz az ember, ha fiatal? Szólt és szentimentálisan sóhajtott. A rendőr biztos azonban kevésbé volt romantikus, hajlandóságú és praktikus érzékel újra felvette a fonalat. De miért nem csukta be, és zárta kulcsra az ajtót, amikor elmentek? kérdezte ingerülten. Hiszen éppen ez az, mondtam halkan. Ez az, amiért olyan rettenetesen szégyenlem magam. A hölgyismerősömek nagyon megrendítette az, amit látott, és rosszul lett. Vízért és konyakért szaladtam és nem engedtem egyedül visszatérni a városba. Így történt, hogy izgalmammal elfelejtettem bezárni az ajtót. Ezt már csak akkor tettem meg, amikor visszatértem a villába. Akkor legalább húsz percig volt nyitva a fészer. Mondta a rendőr biztos halkan. Pontosan ennyi ideig, vallottam be. Húsz perc, ismételgette a biztos. Hát ez bizony nagyon sajnálatos, mondta Mősz Jóté, iszonyarba szigorú modorát. Erre még nem volt példa. Egy másikank hirtelen közbeszólt. Ön sajnálatosnak tartja? kérdezte Zsíro. Természetesen, felállt a bíró csodálkozva, és ön nem? Én kitűnőnek találom, mondta a másik határozottan. Ez a váratlan fordulat aztán teljesen megzavart. Kitűnőnek találja, missző Zsíró. Kérdezte a bíró óvatosan figyelve szemes detektívet. Úgy van, annak találom. És hültet a zsíró rendületlenül. És miért, ha szabad tudnom? Azért, mert most már tudjuk, hogy a gyilkos vagy a gyilkosnak cinkosa egy órával ezelőtt még a ház közelében tartózkodott. Szomorúnak találnám, ha ennek tudatában egy órán belül nem tudnánk rátenni a kezünket. Volt valami fenyegető zsíro hangjában, amikor hozzátette. Sokat kockáztatott az bizonyos, hogy a tör birtokába jusson. Valószínűleg féljet, hogy új maradtak, amelyeket észreveszünk. Poirot ekkor Bexhez fordult. Maga azt mondta, hogy nincsenek új igaz? Zsíro vállat volt. A gyilkostrán nem volt bizonyos a dolgában, vetette oda hanyagul. Poirot ránézett és csöndesen mondta. Téved, Monsieur Zsíro. A gyilkos kezdjükben volt, így tehát bizonyos lehetett a dolgában. Én nem azt mondtam, hogy feltétlenül a gyilkos volt, lehet, hogy csak a cinkosa, aki nem tudta ezt. Közben a bíró jegyzőkönyv vezetője összeszedte az asztalon fekvő iratokat, és Monsieur oté hozzánk fordult. A munkákat itt befejeztük. Monsieur Renaud, legyen szíves figyelni, amíg felolvassuk a vallomását. A fontos eseményeket a legnagyobb részletességgel jegyeztük fel. Azt mondják, hogy van valami eredeti a metódusomban, de most ne beszéljünk erről. Az ügyet a híres messző zsíró ügyes kezeibe tesszük le. Csak azon csodálkozom, hogy már eddig is nem tette rá kezét a gyilkosokra. Asszonyom, fordult Madame Renaud felé, engedje meg, hogy ismételten kifejezzen mély részvétemet. Uraim, ajánlom magamat. Köszönt, és a jegyző meg a rendőrbiztos kíséretében eltávozott. Poirot kiúszta krumpli forma hatalmas óráját, és így szólt. Kedves barátom, gyerünk ebédelni a hotelbe. Közben részletesen elmesélted ezt a ma reggeli úgy sem figyel ránk senki, köszönés nélkül eltűnhetünk. Csendesen kisedáltunk a szobából. A vizsgálóbíró éppen beült a kocsijába. megindultam lefelé a lépcsőn, amikor Poáró hangja megállított. Egy pillanatra, barátom, mondta, miközben jobb kezével előhúzta mérőszalagját, és nagy komolyan méricskelni kezdte a halban lógó egyik felöltőt, galériától kezdve, egészen az alsó szegélyéig. Nem emlékeztem, hogy már előbb is láttam volna ezt a kabátot, amely tehát vagy vagy jackronomi volt. Röviddel az utánpoáró megelégedett dörmögéssel visszadugta zsebébe a mérő szalagot, és lejött utána a szabadba.